بسم الله الرحمن الرحيم باب فضل جوع باب فضل جوع بابو فضل الجوع د لکې د فضلت په باره او دا رنې چې د د سختواي د جون ااقفال القل په باره کې دا د محمد ب نوسییرین دهمه الله تابعی دی هغه د ابو هر رضی الله او طالان خبر نقل نهقل قال حاله دی وویل لاقد راتوننی یقینا ما تخبلزان معلوم دی و انی لا اخرم لاندیکن لا اسقط انت مرغله ندی معنا کړی دا باخا مخار اوردی دم په ما بینا منبر رسول الله صلی الله علیه وسلم اله حجره عائشه رضی الله تعالی عنها دا نبی اسلام د منبر او د عائشی د کوټه غيتر منبر راو اوردی دم مخشیه نالیا دی او شی وره باندې راغلی و جی او جاي نو سړی باارې فزه او رج لو والله اوو کو د زما په سربانې خ پر کې خو دلاان وارانانې مجنون خیاې دا چې دا مجنون دی ما و مابي من جنونون الان کې ما وررسلیوان تو نو مابي الجو نه به او ما باندې مګر لګات د لې د ور د اوربو عادت ده چې داسې چاار پران او په سرته وخت پ کې خو ده س ک می زه به وکې ما په سر پر کې غ زور به را کړه طالب وکړه ادا حال له موږ سره راي وايي هو وانه چې درځي دا وخت تاسو ته خبرې راوځي روان دي لك پتی وره خبرې کمونکې مځيو ګله صلی الله علیه و سنت دي مځيو موږ لږه توغور صحابه کې راو سورته غریب برجاس ځان لغفل د پخپل جدي د هغه ځینې ځین باندې پخپل دا کوي له وخت ته تر واري ځان لغفل کې به خبرې ریواله جته تکلیف ورګي دا خو د خلک دي دوړې چي خښې ورګي بیکار شنورګي بیکار چرتا نورګي وای به هم رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کوې شو و درعه مرحونه عند یهودی لنبی اسلام زغره چي ده دا اسی یو کمی څو تवीस او جوړب از ټول بدن تبعه ورتوري غشي دا مغه منکېدو نه لګېدو او غشي به واپس kaw دا غنوا انده يهودين يدي يهودي سره يهودين سره ما کول غانه شي ور کول هاور في ثلاثين ساعه من شاعر ديرش اوغي اوربش د نبي عليه السلام چه دن اغستې وین مزماده ديرش اوغي د اغستو اوته پی سي بدل به در کوم او خیر د استادینو فاده د در جنه دا کیده لازم ازغره کیده ییچه به در کوم نو اوراګ وګانره غریبي وګانره نو قربشي هغه سټيوی يهودینه اورا باندې بشدي واه اهو وان اناس رضی الله تعالی عن الله تعالی نو دانس رضی الله تعالی نو لري واتې قالا د وی رحن النبی صلی الله علیه وسلم دراو بشعیر نبی اسلام په اصغر چیزه نه دا رحن کړو او غانا کړو او بشعیرین اور بشو باندې او ما쨌و ال نبی صلی الله علیه وسلم به قبض شعیر ما نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم لا اور بشو ډوډۍ او لاله او اهانۃ سنحه او ویلی شوی وعده خدا شي لیکواندی بدل شوی ولقسم یت یقول داولی میں داول اللہ و ما دن آوری دلیو چی ما از بحل آل محمد ساعن ولا امسا و انہم لتسعت و عبیات ما از بحل آل محمد نیشتے دے آل دا محمد لیو اوگے نی سبا کردے دے نی ماخام کردے نی بیگا ماخام سو و نسارتی دن سو و یو اوگے حالانکی زمان نحکورو ندی دي نحکورو نوکے اشیم نشتے دے دا میتے آوری دلیو نخفل چاګردي ملګري واته خبره سره کوله لکه هغه مريبره درې مره د شهر اړه دي ته غریدونه وایې دا سوالګند دی د داداري نبی ته ویل لکد سمعتم او ماته وویل مات له چې لکد اصبح لاله محمد امسا لسر ما اصبح لاله محمد صا ولا امسا و انهم لتقصوا دي البخاري چې حدیث نو کو دي نو او پو ديو او اوګي په کومه چې تم نشته نبی ګان نثار کشه دې نه بيځه وای هو مانا يو يا د هينا مصالحه دایې د صلاحینه د امامینو رجل علي دا د حدیث تر شه دې بل رواه ها و به سره ده رسول الله صلی الله علیه و سلم من عدم لچانه ده سرمنینا او حشب لی فندقنی د پانو د کجور نو د سره پیجه دی تولئی تولئی د نبی رسول الله صلی دین اغه سو سرمن و سرمن او نور سمون کر مارو چې نشینونو مونږ ته د کجور پانی نن باسه لیوی د کجور پانی په دې باندې باسه لیوی خبر اپی انش ویله اغینم ولې چې دین اغه وس دا کړه مالوچ مالوچ ته په ځان بګینم بازم وايي ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای کنا جلوسا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ د نبی اسلام په څنګه ناستو اذ جاء رجل من الانصاری چې ګور یو سړی د انصاره علې وسلم علی نبی اسلام باندې سلام وکړ چې راش سلام وکړ وجه سلام وکوم سلام وکوم ثم اكبر الانصاريو بياد الانصاري چي دن واپس شو بياد الانصاري څه شو واپس شو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اخى الانصاري بياد انصاره فردا كيف اخى صاد بن عباد زمارو صاد بن عباد څنګه دي فقال صالح يخذي بمارو فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل مَن یعود و منکم دذر سوق تا پوس کې استاسو نا نو صحابی وای فقام و قمنا معه نبی اسلام تاسو پوس لروانید نوې سوجیره سره نو فقام و قمنا معه نبی زام باسی د موږ مو سره پاسی دو و نحن ب12 اور موږ سه تقریبا یرا بس 35 کسانو نو 35 کسانو او د نبی اسلام سره د ری صحابي تپوس ل روان شو ما علینا نعال ولا خفاف نذم په ازارو او نذمنګه موزي ولا قالان اسن ټوپاي ولا قمص قمصو قم نکمي شنو سبحان الله په خبره پینشي از غريبي وا ایمون پاسیدو نمشي په تلک سباحي مونږ تلو په دا کارجن ازمکه کی او د مکی مديني ګرمي مشهور حتا جنا مونږ غسکرالو فاستخرق قومو پاسید قوم دا غو د صحاب شه قوم پاسې دې من حورې دا غره چاته رانه حتا دنا رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اسلام निर्देशन واه اصحابو الینه ماهو او ملګری دې نبی اسلام هغه چې دې نبی اسلام سره و چې کله مشهباله مریض سره خواته کینی نو ته لگا خواشګانه ته لگا ترته شه هغه مشه راغللې نبی اسلام چې ورو ورو چې د ټول پاسې دوه اسلام مریض سره خواته کې راځم وو سره ناس نو ټوپه نه چې د مو دې شته او نه چې د پیدار شته او تقریبا د پاسه 9 کسان طالبان غریبان لغا فروا طالبان غریبان لغا فروا هذا ذراي امتحان ابي ديكي ده احسان واه جنا مهران وان عمران ابن عشان حسين... تي وان عمران ابن عشان تي رضي واه مهران عن د عمرانې ب حص اللله او تعالونهې ې در بهترین په تاسوکې زما کاره دی بیاه چې دی ته نې بیا چې دی ته نديسهاحاب او تاین ته تاین نو نقطېخواته اوسو چکهګه ولاما نوقطتهې کې پهشيګو چې رککه یاد د ساه د ندير اسلام صفت کومي دی کمفیفت دی اُمنی نو اُممی کې ووی اول کې حمزه بیا میم بیا میم او یای نو ابوبکر کې اول کې حمزه دې نو یازه ابوبکر په اول مرتبه کې دی نو په عمر کې پذیم ځای کې میم دې نو عمر په ځای مرتبه کې دی عثمان کې پذریم ځای کې میم دې نو عثمان په ځای مرتبه کې دی نو علی کې په سلورم ځای کې دې نو یازه علی چې د نا ځای کې دی اُمنی حمزه میم میم حمزه میم میم او یای نو قرنی کم نقتضی کرکی قرنی که اول قاف تے بیاریدہ بیانن دے بیاریدہ بتاس اوگوری صدیقی اخر کے قاف تے نو صدیق اول دے نو ریکی نو عمر کی پاخر کی ریدن و عمر پدریمہ کے دے نو عثمان کی پاخر کی نون دے نو پدریمہ کے دے او قرنی کسل رمزے کی دن و عالی کمسل رمزے کی دا نو دا پیلا نمبر او دما دم مستقل اندر اسی لگی آدی غلغ سیدل او بکر فیلان نمبر خیر القرونی قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم یعنی څه خبره باندې ثم يفصل كاذبوا دا به کوم بیا راځي قال عمران فما ادري قال النبي صلى الله عليه وسلم مرتين او ثلاثه یعنی خيركم قرني والثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم دتلوي او قدري ذلج ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم په يلونه. تلوي دتلوي او قدري ذلج بیا نبی علی اسلامی سم یکونو بعد اوم قومن بیا و پس دینه دسی قوم را دی یشدون و لا یستشدون زان نبا گوائی که یالانگی چابوتا نیویلی چه گوائیو که خوز ندی زان نبا گوائی که یشدون و لا یستشدون و یکونون خیانت بکی و لا یعتمنون باور با پی نکو لیکی گی و یا نذیرونا و وعدی بکی تاسو لبا پی پونا لگوم چه و ببرا نبکی نینی خوز پی با پکی ماتی گی دا وادي دي دا یو خلادی سره محله دی الله وبغي باچا سي وي دو سانو ليدرا نو وادي سي د خرطيز اغه د رت کي په بره لړشي دیم چي د نو وادو کي دي په خبري بیا پستر ګنښتای دي ياز لګنه دي وا ينذرو نا ولا يوفون ويظهر او په دي کې بصرب واري چې د نو د دلته دستانو د بصرب واري نه مراد په حرام باندې زان سرب ول زنی انساني د غبدان اسی پړسي پټي نه ور هغه مراد نه نار وو ناجاي زباني ځان به کده سربي چې څو کوز خپلان کې نار وو ډوړاي دغه چې اوس نه زمانو خفقيږي ځان سربي افلاني دادا جل حج نظم انداچر کیږي يظهر في مصمن عمومي مال بيزال الله براكهږي ځان به سربي ځان به چېنا غټي ځان به غړي انور به چېنا پريدي يظهر في مصمن دا مان راخا کو اشکال برزن ترازی میں انشاءاللہ حل کو بھی ٹک ٹک ہی گوارے وعن ابی امامہ رضی اللہ عنہ طارق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرمائی چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افرما لی ابن آدم اید آدم زیع انکا ان تفضل الفضل خیر اللہ کا سچې د خپل ضرورت نه سيواي خرج کیندل تعال رغوروي او ان تم سه کو او يسارون استادی لرا شرر لک تعالی بجي والا تولمو علا کفابن او پتا باندې ملامتیا نه ورکیږي خپل کفاب باني چستا گزاره پس باندې کیږي غزان لې سار کا ابدا بمن تعول او شرو کدا چان چت دایي مشري او لخل خاندان ماني شورو جنو کا وابدا بمن تعول شورو کو پاغا چاباني چت دایي جنو مشري کوي وعن عبید اللہ بن مرسل الانساری ختمی رضی اللہ عنہ وقال قطمی قالا قالا رسول الله صل اللہ, اللہ علیہ وسلم وی نبی رسولات و صلی اللہ مفرمائل من اصبح منکم آمنا في سربي ہی آسوکو داخل شب پہ سباک استا سنا او پہ امن بانیو دے فی سربی پہ پہ نفس کی بدنی روغ دے معافن فی جسدہی او چاوې لچې په سر به قومه پخپله قوم کې په امن ده معافن فی جسدہی او د معافته د روغوالو د په جسد د دکی عند وقوت یومہی او د سره چې د نورو خوراک دی وی راځي پقت دی فق انما حیزت له دنیا به حذا فی ریا دا ساده لکه د لچی دنیا راجا بکړې شی وی تول پټو لا باندې چې په بدن روغي او په کوم کې د م نقصان نشته امن ده دی یویرج خوراقت لکه چې د دنیا بچای سبب یې الله مالک دی او بیا الله مالک دی سبب یې الله مالک دی وای هو ان عبد الله ابن امری ابن عاص الله عنه وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ای قد فلحا جوازي قال مشترک وقد افلحا فالظایبان وقد افلح حبيبه نذری دی او پهکې او قا اپله ح قدي افله ما چېره داقاې افله حفهې لا کمم او ګورې همزه د جمعې نهقط نه غورځېږي سم وي دا غورې سدي همز د جمعقط ورې قوې لاشابل اوخدود به وې قوې لاحبل اوخدودقالت دی قوې لا افحبل اوخدود د جمعې همزهه چې نه تي سم وي او دا د همزه و او دغ دې کې ما صورتونه یو کې دی واجده حصر په رحمت دار جوه کاډې دی لکه ان شاء الله ستاسو شي دا کم ځکه دې ملي کې څنګه په کم صورت سره باندې کې بیس کې بیسنګري یوازې کې بیسنګري کې پاخر کې بیسنګري کې داسې وای هغه قد افلح من اسلاما یقینا کامیاب شاہ سوکو چاوئے اسلام راڑو وکانا رزقو کفافا و رزقی کفافی و قناہ اللہ بیماتاو اللہ صبرنا کڑی پاسبانی چا اللہ تعالیٰ والا چیدن غور کڑی ہوں بس اللہ نو دا سڑے چیدن دا دیر کامیاب دی چا مسلمانی رزقی کفافی اللہ والا صبر نصیب گردو علی اللہ دی موتا سلنصیب کیو آیا وان ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رسول الله صلى فرمائے تو بالي من هديه الى الاسلامي خوش قسمتی دا چلا را هديه الى اسلامي چا اسلام طرف ته جدينا غا خودنا کدي شي حيدت کدي شي وکانه شو کفافه وکانه جوندي چدن اغا کفافي او صبر نا کينه داڑے خوش قسمت دي له الله لم بیتون لا لادونشان اووررسول الله صله اللهله ی وسلم بیتون لاال یا شپې تروېې شپې المطابتهپ ل پسې ط او آل داغو لا جدونشه نه بموند ثم ما خام غرا اکثر خبزیم خبز, خبز شعیر اگر اکثر روډه دا غي روډه چته نه اورب شو وای ها وان وان وان پساره ته اوګېنه مزيا الله بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى بالله يسروا من قامتهم نبي الاسلام بچ من قامتهم راغزيد البسري يسقط يديګل په مسکې دلوکې د وا او م اوو پهطالبان او اوکې به نو س به چې موز اوږ که نه غ او غورلو او با شو ګ من غریبان وکو حتی کول راو بانډهجار و ها لا مجانین دا مجانین دي په موکې او سر را غور دي کالی بان ولیبان تابان سره پهکې بان چ و مجانې او بان چ او ځته دا اشکالله ځي چې <سؤال>: ده څنګه چللی نو صحابه الله باندې غانو طالبان کې استغنا وکنه اصحاب الصفوق استغنا وا او صحابه چې کوم دغهونه hebatان خوېب وای نو الله تعالی دې خوچ په بشيړه اوردل به وسه راړو د باندې کېنه دا لیونی را اوردې به دا کلیوال دې پېښې شي دې ونی دې دا دا یو په زر زر څه به راړم وري خو خو هرې په لاس شهر را کآب نوار او غوږ او توره غروب غروب دې 10 انو راځي خو لا ته نور غارینه نو څه مو jihad jihad jihad دا پیروس دی خپل سبق او سبق سبق سبق راو بغور دیل فايضا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صرفي له محتنم لپکاد دي مدرس لپکاد دي چا ته شلي ورکی کنه نبي استم جنذ کو دی طرف ته بلاړو وقالا وتبي تصليته پارا لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى لا احببتم ان تزدادوا فوق طاقه وحاجه كتاسو معلوم کړي و چې الله زکاستاسو سوره مزيدي نتاسبه خو خوله چې تاسو دا لغا او دا حاجت چې دینم چې د نغزيات کوي یم یې مفسرته په دې دینم زیات وګړي په خبره دینم زیات محتاجین په خبره الله وتعالى رسول دې صدر کوي ته صلی الله علیه سمع رسول الله ص الله صلم وسلم پولو و نبی علیہ ما د نهبي اسلام نوورل چې و ما ملهدمون ووه شرم مبین نه د ډک کړړې دادم دیځي یو لوخې ډر ناکاره د ګډې نه یعې مقصد داې لوخې خو ډیرر خله ډکي خو چې ګېډه زیاته ډکې نو د ډر نا کارهه بحض ببن آدم اوکولاتن کافی دی دا آدم زوی لرسونونائی یو قمنا صلبه چه شاول چه دن اغنی غساتی فا انکانا لامو حالانو کچر د دینو اچنا موافدی گزارن کی گی فصلصو لطعامی وصلصو لشرابی وصلصو لنفسی تبلیغ والا ملگری ہوئی کنے اگرد اگری اسی کنے سوی اسی کنے یوی سا خوراک دا او بلد اسکاک دا پارا او بلد اسا دا پارا کله موږ دور اړیر اوږه اوږه شابه باندې تھوڑې راوته یا کله بږي دخره به چاږي به سکی ازیا ورشيګه اوبو ګزور ورواړي او دا دخره به چاږي هغه به ګزور ورواړي او کریم وګرسمه او بیا شابه باندې او به نه لګمړي خورل لګا ها لګمړي خورل دی سیګه د اگېډه دی یو د طاند پار تاسو مور طالبې ګڼ تاریخونه ویلي یو تاریخې یاد دی چې مور طالب آوي ته وي چې بیا موږ غيوم را خوراکولیږي بل اداره چې دا ګیډه دوره پړسې دی چې وېدا میګې نه دی دا به اورځي نه کټور خوږي دا سي پړسې دی او سوګې جنانا دوړ اړېره خولې چې خلقه لاوي او چې مارغان د ازيو بز زده د خلینو او جتي دوه بره غليک او زه چې خلقه لاوي چې کټ نونه یا وبره غرزيږي از ما ورده چې دوره فري کوي کوي کوي کوي موړ تاریخې تاریخ تاریب موږ غږ شو وي موړ دا دی چې بي ما دا تاریخ پکې راځي کومې ځایې دوره خوراک کوي کوي کوي بي اوشي نه دوره کارم مکوخه دري سیکګیډ یوسلذ طان د پار برسلذ چې دنغه د سکاګ د پار او بلسلذ چې دنغه د ساده د پار کې ساده وګي زی راځي کنه او کوناتن اے لوقامن اے لوقامن وان ادينا ود اياس النصارين حديثي رضي الله قال ذا اصحاب رسول الله صلى الله دن عليه وسلم يوم انه الدنيا النبي رسول الله صحابه يروز النبي اسلام په خواږې د دنیا ذکر وکو د دنیا طرف ته توجو وکال رسول الله الا تسمعون خبر نوري الا تسمعون نمني نمني ان الباذاده تامن الايمان صادقي دي ایماني صدا سمون ورکړه زمو پښتو مانا ورانه لیکه صادقي چي دي د ایماني صدا ان البذاظه من الايمان سادهي دي ایمان ساده یعنی تکهل یعنی تکلفات پر اخدل البذاظه بالباء الموحده والذالين المعجمتين وهي رصافه الهی با حالت نه حشکه هیتی روانی پراغنده حال وترک فاخرین او پر اخدل د قیمتی لباس و اما التقحل فبالقاف والحاء المتقحل هو الرجل اليابس الجل داغ سري دي چې د سرمنې چې دغه اوچي مين خشونت العيش د تنگ دسته دواجینا لا تنگی تنګاری د جندواجینا وترکی طرف او دواجې پر خدلو د مزو ول د زندګې دواجینا دا سرمنې د سپور اسپوره هني دغه چې بن اغه متقحل وي دا سرمنې د سپور اسپوره او را او جاړه او خدهږي خلک وزانت لري ځین هوي سمزاني غړکړی دوه زما نه ګوتی وي چې الله اكبر بدرت جدنوا سعده وجدنها الجندقي الله رب العزه جدن موتاسف الحال بالرحمن سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت سبحان ربيك رب العزه الناس والسلام عليك الحمد لله